Fes una tria, fes una tria. Bé, bueno, a veure, el motiu d'haver fet aquesta exposició per part del museu és molt senzilla. Aquest museu té, em sembla que té unes 12.000 peces catalogades de diferents coses i resulta que, esclar, n'hi ha exposades a les exposicions per la, que és la visita molt poques. I, esclar, el que passa és que la forma de que els magatzems es moguin, es renovin i es vagin... No sé ensenyant a la gent doncs és fer una exposició d'aquestes que és una exposició d'uns mesos i llavors la gent veu coses que normalment no es poden veure que estan guardades als magatzems. Bé, aquí el que s'ha fet ha sigut una visió dels 80 anys que té la ràdio com a ràdio comercial no com a ràdio professional, diguem-ne, o militar o, o de telecomunicacions, sinó el que és la ràdio comercial, la ràdio que tenim a, a casa. Bé, això hi ha una ràpida visió del que són dels anys 30, dels anys 70 i dels anys 2000. El que ha evolucionat la ràdio tant en disseny com en prestacions amb aquests anys. I això es veu ràpidament. Després, com que aquesta exposició es dedica molt a la gent d'estudiants i gent de, de, sobretot d'estudiants, aquí se'ls ha ensenyat una cosa que de vegades no hi pensem. La ràdio ens ha permès sentir des de casa quasi bé qualsevol part del món. A de vegades sembla que només sentim Catalunya Ràdio o sentim l'emissora nostra, no? però nosaltres bueno, podem sentir qualsevol, eh, qualsevol emissora, en principi si tenim condicions de recepció i tenim aparèixement adequat, però la ràdio ens permet una comunicació global. I això precisament ha trencat moltes fronteres i ha hasta políticament ha evitat alguns problemes amb el telodecer del seu moment que la ràdio ja ha fet, ja fet una, una contra, podríem dir. No? Llavors aquí senzillament s'ensenya que estàm gravació no s'està rebent en aquest moment que jo apreto un botó qualsevol i que em diré una emissió en francès, no com s'ho posa. Bueno, és igual. Jo apreto qualsevol botó i se se'm el llum aquest i és una gravació de programes d'aquell país per ensenyar una mica que la ràdio és una cosa universal. les franceses han reduït la seva de carburant en remenxe les receptes de TVA. De mar. Això seria Tòquio. Això seria l'Índia. Aquí seria el Caire. L'exposició pròpiament comencen aquí. Aleshores, aquí el que s'ha ensenyat primer que tot és la, el que és el concepte de les telecomunicacions. A veure, la telecomunicació és una cosa molt antiga. La gent, des d'enraunar-se en veu, que quan s'estàs una mica lluny es, es van idear diversos sistemes, els senyals de fum, els tamtams, tams tot el sistema que s'han fet, que no és no res més que és allà, arribar allà on no arriba la, la veu, allargar-ho. Bé, la telegrafia, que primer ús que es va fer de l'electricitat amb la legislatura per, per fer una telecomunicació va ser la telegrafia. El sistema Morse es va implantar a tot el món, però tenia un greu inconvenient. Necessitava un fil, i aquest fil feia que no arribava a tot arreu, només allà on hi havia fils. Clar, el, els primers que estaven fora de puesto eren el, els vaixells, els vaixells no podien comunicar-se. Llavors, a partir d'aquí veurem com neix la ràdio i amb quin procés es va seguir perquè naixés la ràdio i ens la trobéssim a casa un bon dia. Bé, aquí els investigadors, els primers investigadors de la ràdio, ja són molts, però diguem-ne els primers més coneguts, el, el, el, el principal és el senyor Heinrich Hertz, aquest senyor era un catedràtic de la, de la Universitat de Calrué, Alemanya, i aquest senyor pues, va ser el primer que va produir ones i que va saber, va saber enviar eh, energia elèctrica d'un puesto monat sense necessitat de fils. Aquest senyor no pensava en cap moment que fes ni telecomunicacions ni que pensés en què sabia per això. Aquest senyor volia, tenia la idea tan prosaica de guanyar-se un premi, guanyar-se uns diners, perquè va ser convocada per l'Acadèmia de Ciències de, de Berlín un concurs sobre què, a veure si les teories de, de Maxwell eren veritat o no eren veritat. Max, Maxwell va ser un matemàtic, un del, potser es diu que és el físic teòric més important del cicle XIX, aquest senyor va demostrar matemàticament, però no pràcticament, que l'energia elèctrica en forma d'oscillacions es podia transmetre a distància sense necessitat de fils. I aquest senyor va estudiar una particularitat d'aquesta energia a distància, que era la, la llum, que no és també oscillacions. Bé, bueno, Hertz eh, per guanyar aquest premi va fer servir estudiants... De la, seva, de la seva aula, de la seva, seva càtedra, i van fer una sèrie d'experiències l'any 1888. I van demostrar que, efectivament, l'energia elèctrica es podia transmetre a distància i que eren ones perquè es podien polaritzar, es podien focalitzar, es podien reflectar, es podien fer tot el que... els processos que segueixen les ones. Llavors, aquí al museu, això ara no ens entretindrem, aquí hi ha una mica una representació del sistema primer que es va fer servir mitjans xispes, uspires, que carregant elèctricament per, per rossament una esfera, saltar unes xispes és captat per aquell tubo que allà, que és un, un coesor, que va ser el primer sistema de receptor que va existir, eh? inventat per un anglès, un anglès i un francès, inventtar-ho junts. i que eh, quan salta la xispa aquí s'encena una bombilla. Això ja ho veurem. Llavors aquí s'ensenya per això pel estudiants principalment, el que és els sistemes de transmissió de, de dades mitjans mitjan zones més coneguts que és la AM i la FM, l'amplitud modulada, que seria el modulada que seria aquesta, que nosaltres veiem en el oscilòscopi, veiem d'un microfòno que capta el nostre la nostra veu, veiem a dalt l'oscillació del so. I a baix les oscil·lacions que són les que es poden transmetre de ràdio i que si nosaltres poguéssim veure aquí, podem veure una mica. Així olant, veiem que l'oscil·lació de dalt queda retallada a dalt i a baix de la de més, a, més avall. I això és el que se'n diu l'AM, l'amplitud modulada. Després es va idear, ja ho veurem després, la freqüència modulada, que el que fa és que varia la freqüència. Això, si es mira amb cuidado, es veurà que les oscil·lacions, quan no hi ha veu, eh, ara estan quietes. I quan hi ha veu, tremolen. Que això, això és la l'AFM. Eh? Això, això és una cosa que té una explicació llarga i aquí no hi ha més temps. Això és una ràdio de Galena, però que bueno, coses que passen ha desaparegut l'auricular. Podríem escoltar aquí a la ràdio, no? Bé, la ràdio en si, com a mitjà de comunicació a mans de professionals, va néixer pràcticament amb Marconi, que és el següent investigador que tenim allà, la fotografia aquella. Aquest senyor va ser un comerciant a part d'un investigador, va, ser, va tenir idees comercials, va pensar, bueno, tot això que ha inventat el Sr. Herz, que ha inventat el senyor Bradley, que aquí no està redactat, que és el del COESO, i totes aquestes coses, ho podríem fer servir per a algú útil per a la i de passos, clar, guanyar els diners, no? Bueno, Marconi va ser aquest, va ser el que li va donar una forma pràctica i una aplicació. Fins ara, Hertz ja dic, l'únic que volia era guanyar un premi, res, res més, Bé més. Bé, a l'any 1901, es va aconseguir, Marconi va aconseguir la primera transmissió de llarga distància entre Inglaterra i, i, Can i Canadà. Aquesta transmissió es considera que és, bueno, és històrica quan es va dir que era impossible perquè la curvatura de la Terra a les zones no arribarien i no sé què, però va arribar perquè es van descobrir nous fenòmens de reflexió en les capes altes de l'atmosfera. Llavors, a partir d'aquí, la ràdio va ser utilitzada doncs, com a salvament pels vaixells, va ser la primera utilització verdaderament única perquè no hi havia res més per fer, que, que per poder comunicar un, un vaixell amb terra, que, que la, la, la ràdio. Doncs, bueno, això es va fer a partir de l'invent aquest de Marconi. Eh, posteriorment, també els militars s'hi van apuntar, perquè, és clar, per per, amb els moviments de les tropes, de vegades no hi havia possibilitat d'enviar els missatges en, la, en els jefes, en els comandants o en els generals mitjans del tal, perquè no hi havia fils en un moment donat, en canvi la ràdio els hi permetia. I això va funcionar fins que va aparèixer una afició per part de la gent a sentir aquells missatges. La ràdio en si era tan senzilla de fer un receptor, ara ho veurem aquí, era tan senzill de fer que molta gent es va, es va començar a aficionar a sentir lo que es deien els barcos i el que es deien el, els militars. A partir d'aquí, un senyor que es deia David Sarnoff, que ja hi ha una frase pintada aquí, allà la, hi ha una mica una frase d'ell, en el, el, el, el tauler aquell. Aquest senyor es treballava en una empresa que es la Radio Corporation of America que va ser una mica la que va formar el monopoli a Amèrica, Amèrica país de llibertats i país de tants drets allà tenint un monopoli tremendo amb la radio de ràdio i jo no volia que ho toqués ningú pues aquest, aquest senyor va proposar als seus jefes que la ràdio pugui ser algo que servís a la gent o sigui que No es dedixin només a escoltar missatges, sinó que se'ls hi dongués un contingut, que se'ls hi dongués, doncs, bon, el que sí, música eh, hasta es va parlar va passar en el seu informe de que es llegissin obres de teatre, a la gent invident, la gent evident sí, o la gent paralítica que, que s'interessin, etc. Llavoress, aquest home ho va proposar a l'any 1916 en els seus superiors. I de moment li van dir que estava mig mig boig van dir va proposar que hi hauria un gran mercat a vendre receptors en la gent. Però el, el cas és que algú s'ho va anar reflexionant i al cap de quatre anys, a l'any 1920, cap a final de la 2020, es va posar en marxa la primera emissora, diguem-ne, de cara al públic, de, del que en diuen de broadcast. Aquesta emissora, això va ser a Pittsburgh, a l'octubre sembla que va ser, encara que ara hi aquí diu que en va sortir una anteriorment a Argentina, uns mesos abans. Bueno, oficialment consta que la primera emissora de ràdio dedicada al públic va néixer a Pittsburgh. I a partir d'aquí, bueno, això va ser una escampada per tot el món. No Poncem que va començar la radiodifusió l'any 20 a Estats Units i l'any 24 la teníem aquí a Barcelona. O sigui que, a veure, hem de condeir a Espanya, un país una mica com a atreçat. I això va córrer molt. Bé, esclar, la gent volia tenir aparells a casa. I aquí ensenyem, en aquesta vitrina, una sèrie d'aparells, els que se se'n diuen de, de calena, que no necessiten cap mena d'alimentació s'alimenten de la pròpia energia que rep de l'emissora mitjans una, una gran antena, un fil molt llarg. <coughs> I aquest aparell se'ls podia fer les persones a casa seva o se'ls podien comprar. Allà hi ha, per exemple, aquella d'allà al racó, és una feta a Espanya, que valia 50 pessetes, aquella caixa que hi ha allà, i ja es veu aquest anunci, que és de l'època, i bueno, la gent amb això podia sentir la ràdio, en principis sense més complicacions. Eh, al cap de poc van aparèixer làmes, les làmperes de ràdio, les vàlvules, els vai mandar aquest senyor que hi ha allà, el tercer dels tres que han, Le Forest, a l'any 1906. Aquest senyor va idear un sistema que permetia amplificar, i diguem-ne va ser el pare de l'electrònica. Va ser el que primer va començar a remenar l'electricitat com a electrò ja, o sigui, en petitíssimes quantitats. Fins ara es feia, la, la, el remenal de l'activitat es feia mecànicament, mitjant interruptor relèges o el que sigui. Aquest senyor, diguem-ne, podríem dir que va ser l'iniciador de l'electrònica amb el seu invent, que és la vàl vàlula de ràdio. Llavors van començar a aparèixer, al cap dels anys 20, els primers aparells domèstics amb... Hola, um, d'això, els primers aparells domèstics amb làmperes. I aquí tenim, per exemple, aquest Westinghouse americà, que és l'any 21, que té un any després de la inauguració de l'emissora que hem dit de Pittsburgh. Aquest aparato podríem dir que és un dels primers aparells de ràdio domèstics del món. Podríem dir que no es pot dir que sigui el primer, però dels primers industrials que se'n van fer mil i que, bueno, que es venien a la gent que volia... Jo recordo haver vist un anunci d'aquesta per que es veu un granger, amb una granja d'aquelles típiques dels Estats Units, escoltant doncs, no sé, les cotitzacions del mar del mercat de, de les verdures o el que sigui, que, que és això el que ensenyaven a la gent per què servia la ràdio. És curiós observar que aquí s'explica una mica com s'ha de connectar i com s'ha de fer funcionar la pròpia tapa de la caixa. Eh, aquests aparatos solien anar amb auricular, després també n'hi havien amb altaveu. Aquell que hi ha allà és un telèfon telefunken molt conegut, que eh, va ser d'un dels primers que va haver a Alemanya de, de, gran, de, de gran sèrie, de gran granitat. Aquí tenim, diguem-ne, el Polo Post. Aquest és un dels rols, diguem-ne, dels aparells de ràdio dels anys 20, que aquest aparell és, eh, és d'això d'Ucretet, és francès, i que, a part que té un disseny molt espectacular, eh, ja es veu que això s'han de tenir coneixements per fer anar aquest, aquest catxarro. Doncs pues, d'aquí passaríem, però no anar ràpid, passaríem aquí. A veure, la ràdio, com que era molt fàcil de remenar i manejar per part de la gent, es va divulgar molt l'autoconstrucció i van aparèixer gent que va començar a fer-se coses encara cara seu i apuntar-se un tallaret i el que sigui. En aquí, com que fer un tallaret dels anys 20 per seguir l'ordre econògic seria molt difícil perquè no trobem diferents elements i estava molt desperdigat, Aquí n'hem fet un dels anys 40, que, que als anys 40 ja hi havia una escola de ràdio, aquí, aquí a Barcelona, la escola ràdio Maimó, que va tenir molt èxit, va tenir molta gent s'hi va apuntar, i molta gent va aprendre a fer-se un aparell de ràdio. Aquí tenim doncs, el típic que tindria una persona a casa seva, uns aparells per reparar, d'alguns amics, un comprador de l'àmpares, diferents coses que es feien, i el tipus d'instrumental i d'eines i de llibres que hi, que hi havia en aquella època. Aquí va ser ensenyar una col·leció de l'àmpares, que s'ha incluït aquí, de totes les èpoques, des del, des del principi, aquella rodona esfèrica, fins aquí al final d'aquesta tampa illeta hi ha aquí. Bé, hem seguir perquè si no el temps se'ns tirarà a sobre. Sí. I llavors, aquí tenim el començament diguem diguem-ne, dels aparells ja que tenim a, a casa. Aquí tenim un aparell de galena i aquí veiem una mica la idea de que tenia que tenir una antena. Aquí hi ha una, una fotografia d'una sèrie de cases, sinc la terra. Uh, tot ple d'antenes, tot ple de cobre perquè la gent perquè sentia el ràdio tenia que posar una gran antena perquè no, l'energia era la pròpia que es captava de l'emissora per fer-ho funcionar, no necessitava piles i l'aparell de galenes, això aquí a terra. En aquí comencen els primers aparells diguem-ne, a l'àmpares comercials dels anys 20 aquí en tenim un que funciona que té un sonido característico hem vist a les pel·lícules, hem vist aquelles coses amb altaveu de l'època també que tenien forma de trompeta i aquests aparells eren bastant difícils de fer anar, però bueno, eren, existien Aquí ja van començar a poder-se la corrent. Al principi, els aparells anaven, els aparells de l'ambla anaven amb bateries. Les bateries se descarregaven, s'hagien que de tornar a carregar, o en molts possos no hi havia corrents, s'en tenien que comprar un altre. Bueno, aquí, en aquest cas, eh, s'ensenyen un dels primers aparells, això de l'any 27, de Philips, que senzillament la propaganda és una toma de corrent i ja és tot. O si sigui, Aquests ja s'enxufaven i ja no feia falta tenir problemes amb, la, amb el tema de, de l'energia. Els aparells dels anys 20 i començament dels 30 normalment es composaven de diversos elements. Vull un aparell de ràdio és una caixa i ja està tot. En Aquí tenim que l'aparell receptor en -sí si era aquesta caixa o aquesta o aquesta, i l'altaveu anava a banda. Aquí tenim un exemple de diferents altaveus que formen conjunts, són de la mateixa marca del mateix model que els aparells. Aquí tenim... Una aplicació que se li va donar a la ràdio, que avui dia és difícil de trobar-ne, que és en el cotxe. Els cotxes, quan van al desguàs, doncs hi van amb la ràdio i trobar aparells, els que són col·leccionistes i ens agrada això, ens costa molt trobar aparells de ràdio, aquí tenim dos exemples de l'aplicació dels aparells de ràdio, aquestes dels anys 40 i aquestes dels anys 60. Els aparells de ràdio van aparèixer en el cotxe a final dels anys 20. I ara comença els, els, primers, els primers aparells que s'instal·laven en un cotxe eren això, que eren voluminosos i incòmodes a válvula, sí, esclar, encara no. El transistor ja el d'aquí poc. Bé, aquí s'ensenyen tot una sèrie de gràfiques de lo, que va, de lo que es va escampar a la ràdio els creixements any per any de les ventes i que, incluïda la depressió dels anys 29, que va suposar un retrocedir amb tot, la ràdio no va retrocedir. retrocedir. O si sigui, la gent tenia molt empènyo en em sentir, en saber i, i en un entreteniment a casa. Al moment que la ràdio es va, es va començar a ser sobretot parlem als Estats Units ja tothom tenia més o menys una ràdio els fabricants van pensar que el que convindria seria diversificar o sigui no fer l'aparato de ràdio que estava al menjador i que només servia per a la família sinó que van començar a pensar a fer aparells específics aparells per la cuina, petitets aparells per les criatures per la quarta de les criatures el, el i que això és de l'any 30 i pico pic aquest, aquest és també de l'any 30 i pic, aquest d'aquí, aquest de Bacalita i llavors va haver-hi una diversificació això va una idea una mica la idea de que es va començar a fer una campanya de publicitat estem parlant dels Estats Units que deia radio in every room". O sigui, es pretenia que cada habitació tingués una ràdio o sigui, els fabricants això, es fregaven les mans va aquesta campanya en prendrem moltes i en realitat és així avui dia a la ràdio en tenim moltes a casa no en tenim una bueno, aquí tenim ja per extensió de la ràdio es va començar eh, als anys 30 pràcticament a aplicar-se la l'onda curta. Veure, aquí no parlem de tècnica això és molt ràpid. Eh, l'onda curta és la possibilitat que té grans alcances, perquè rebota molt les capes altes de l'emocció i pot donar fàcilment la volta al món. Llavors molts aparatos es van proveure de d'onda curta perquè la gent pogués sentir l'estranger, de vegades era més esnob que no fer-ho servir, però bueno, sempre hi havia qui sabia idiomes i que li tenia la curiositat i podia ser d'estranger. Els dials van començar a aparèixer noms de les emisores i aquí tenim a, a parells pensats per agafar emisores estrangera. Ja que veiem allà una que es veu en tota una sèrie de llocs i aquí tenim aquesta, la llave del món, que també té fama de ser una ràdio de gran alcance. Aquí, diguem-ne, de cara a lo que és la decoració de la ràdio, tenim dos possibilitats. Aquí tenim una sala d'actes, una sala d'estar, perdó, una sala, sala d'estar, amb el que típic dels anys, de final dels anys 20, després dels anys 30, i també es venien a aparatos en forma de xassis perquè la gent no es pogués incorporar dintre un moble i així el, el, el, diguem, amagava el, el típic caixó, sinó que tenia una cosa amb una altra estètica. Aquí s'ensenya l'aparició de la televisió en forma d'un curiós televisor, que, eh, va ser la primera competència de la ràdio però que en principi no li va fer mal aquest televisor es veu a través d'un mirall perquè si no hauria sigut la caixa fundíssima es, va, es posava la pantalla vertical i ja es veu aquí com, com anava En aquí comencem l'època que va començar a imparar el disseny. A veure, la ràdio primer va ser una cosa nova i tothom li feia gràcia el sentir estranger o sentir al costat o sentir alguna que passava fora de cara seva. Quan tothom tenia assumit que la ràdio ja existia, als anys 30, els fabricants, per promocionar les seves ventes, els feien es preocupaven molt de la caixa. Més macos, més lleixos, més així, més aixas. Es van començar a fer receptors petits a Estats Units, dels bidgets, que se'n diuen que aquest d'aquí, per exemple, ho seria. Aquí han una sèrie d'aparells molt característics de les èpoques. Aquest és un castilla, això és espanyol. Aquest és un que té forma de, de lleula de jamón, que té fama mundial, aquest, entre els coleccionistes, és un Philips. I exacte, aquí n'hi ha uns quants més. Aquí, de cara a el que és el disseny, tenim un aparell molt curiós que s'aparta completament, això és un exercici d'art, podríem dir, però que bueno, això, amb tot i semblar modern, això és de l'any 36 Aquí tenim una, una revolució que va haver-hi en la fabricació de receptors a partir del final dels anys 20, principi dels anys 30, que va ser la becalita. La becalita és un producte que va idear un, un, químic, un químic belga, un tal de Eobackeland, afincat dels Estats Units, que permetia fer en comptes de les caixes de fusta que es tenien que treballar i, i, i, i treballar amb formadors i amb màquines d'això, simplement amb un motllo i un sol cop es feia una caixa i el preu baixava. La becalita permetia fer formes impossibles de fer o molt difícils de fer en fusta, per qual aquí tenim un exemple, és una ràdio rodona que això en fusta fora horriblement car de fabricar, per qual cosa aquí tenim un exemple de que això va donar una mica de, de llibertat als dissenyadors a poder fer estils diferents. Aquí tenim un tipus de, de bacalita que al principi només es feia pràcticament en marron, la bacalita no es, pràcticament no es podia fer d'altra forma, una d'això que es diu catalin, una, una resina, que es deia catalin, que permetia tota classe de colors, i llavors els dissenyadors combinaven colors i combinaven, feien diferents estètiques. Aquests avui dia són molt buscats per part dels col·leccionistes. <coughs> Aquí tenim una mica el que és la ràdio en, en temps de, de guerra. La ràdio diuen que la primera aplicació que es va fer com a arma de guerra de la ràdio, de cara al, sempre a la, la ràdio domèstica, va ser que Espanya, quan la Guerra Civil, en forma d'una majoria va haver-hi Sevilla, que es deia Ber que perteneixia a les... Bueno, era de la cadena SER, però que va ser va ser utilitzada per, la... per les tropes franquistes perquè hi ha un general que es deia que aquí podria no fer les seves arengues i explicar les seves històries al resto d'Espanya per desmolaritzar en la gent, al bando republicà. En el fons era això i explicar les seves assanyes i, i les pèrdues dels altres. El que verdaderament va fer servir la ràdio com a arma política va ser en Hitler. Aquests dos models d'aquí aquest primer d'aquí eh, va sortir, així és que va pujar el poder en Hitler. Hitler va pujar el poder el 30 de gener de l'any 33, dic això ara ho explicaré. i el cap de l'agost va fer fabricar aquest tipus de receptors perquè es va donar compte que el número de receptors que hi havia a Alemanya era molt inferior al de famílies. Llavors ens es va pensar bueno, si jo promoc la fabricació de receptors a bon preu perquè la gent el compri, tindré gent que em podrà escoltar. Llavors aquest receptor el fabricaven tota una sèrie de fabricants i la marca està darrere, no figura d'avant. Sempre el disseny era idèntic. Se'n se va dir el Folsenfenguer, és el receptor popular, i d'allò el model era UBE301, que UBE, és Folsenfenguer, i 301 és 30 de gener, per com record de la seva pujada al poder. Això he explicat d'això abans. Aquest d'aquí va ser el segon model que van fer l'any 38, que aquest valia la meitat que l'altre, o sigui, sí, l'altre per dir una idea de preus, l'altra valia la meitat aproximadament que el més barato receptor normal de marca que hi havia a Alemanya, i aquest valia la meitat de la meitat, o sí, la quarta part. Aquests aparats se'n van fer 12 milions d'unitats durant els anys de la preguerra i la segona guerra mundial. Aquí tenim una ràdio normal, que em sembla que no té res, però aquesta ràdio sí que té com aquesta, moltíssimes altres. Els Estats Units van tenir la por als anys al tempo de la Guerra Freda que els invadissin els russos i els hi bombardejessin i que fessin servir les emillores de ràdio com a orientació. A veure, en aquella època no hi havia GPS ni hi havia moltes coses que hi ha avui dia. Per la qual cosa, els amigadors de ràdio servien perquè els avions invasors, en aquest cas, eh, s'orientessin a veure més o menys cap a on es tinguin que dirigíem, eh, sobretot amb atacs nocturns, amb hipotèics atacs nocturns. Llavors es va idear un sistema que es deia con el rat, és una mica llarg d'explicar, que un dia que hi havia dos senyals en el dial, que no era res més que això, el receptor, el receptor és un receptor normal i corrent, que en cas que hi hagués atac nuclear o atac dilatiu que fos important, esperarien totes les emissores de ràdio dels Estats Units, però en quedarien unes en aquestes dues freqüències per protecció civil i que, com que estarien, a tot el país s'orientarien a l'aviació enemiga perquè no sabrien on els hi ve la sèrie, de 50 puestos diferents. Aquesta és la idea. Aquí tenim una mica aparells espanyols, estem a la dècada dels 40 ja, aquest a l'Artes, és un aparell que és una més emblemàtica d'Espanya, no se'n van fer masses, però el va fer un fabricant d'articles de cotxe, de bocines, em sembla que molta gent recorda les bocines d'Artes i volants d'Artes i compta quilòmetres d'Artes dels 600 i dels dofins i dels primers cotxes, doncs aquest senyor va fer aquest aparell que té un disseny molt espectacular i que avui dia és un aparell conegut mundialment. Aquí tenim un aparell fet per un estudiant d'escola a Ràdio Maimó, que ja posa la marca M. Allà tenim un Philips molt corrent a la dècada dels 40. Aquí tenim aparells d'ona curta, de domèstics. Aquest és el, el transoceani, que és un dels més coneguts. Aquests en van fer una barbaritat fer molt estat fabricant-se, encara s'ha de diferents versions. S'ha fabricant-se dels anys 40 fins als 80. Aquí ha un receptor semiprofessional, però que molt de gent el comprar per sentir-se transició, Halligrafters. I aquí ens ve la FM. El naixement de la FM va venir l'any 35 d'aquest senyor que allà, eh, Armstrong, Heavy Howard Armstrong, aquest senyor era un militar que tenia problemes amb les telecomunicacions més que més que tirar tiros, po dir, investigava no, no era un militar diguem-ne de, de trinxera. I a aquest senyor se li va córrer un sistema totalment diferent per eh, minorar les interferències i els, els sorolls. Llavors això va resultar que al cap de poc es va promoure com a sistema de radiodifusió de qualitat respecte a l'onda mitja. Aquí tenim un dels primers aparells que es van fer a Espanya, que Tinter és un dels primers aparells a fer eminentment nacional. se'n van fer abans però eren d'empreses afincades en aquí estrangeres, o Telefunken o Philips. Aquell Telefunken és un també d'EFM fet aquí a Petitet. Aquí tenim aparells molt coneguts espanyols dels anys 50, Eh, que, bueno, no, no explico gran cosa, sol aquest blanc és un de que es venia les peces soltes perquè les gent, els, els munters i petits tallers, els munters i ens en van fer una barbaritat, i una parada que va tenir un gran èxit com els comercial a la segona meitat dels anys 50. Aquí tenim un exemple de un aparell molt petit amb BFM, es va dir en el seu moment que era el més petit del món, fet per un dissenyador conegut de la casa Brown, la famosa dels mini-pimer i dels productes d'aquests, doncs feia aparells de ràdio i aquí tenim el seu estil i el seu color gris clar, que és una cosa característica de la casa. Allà hi ha els, un dels primitius aparells portàtils que anaven a l'àmpares. Aquells aparells el que tenen és que eh, anaven a piles i van permetre que la ràdio sortís al, al carrer i que era relativament bon preu. Aquí tenim una, un diorama que ens ensenya una mica l'aplicació de la ràdio amb una obra, concretament, ja, ja ho sabem tot i sempre el pleta amb un transistor. Aquí tenim la perició del transistor. A veure, la perició del transistor, el transistor teníem que dir que hi ha dos tipus de transistors El transistor és l'element amplificador, que ha a la lámpara, però que no necessita ampolla de 8 ni l'alimentació és molt diferent aquest, el transistor, és el que porta a dintre el radiotransistor. Després el que que a la gent li diem... Al radiotransistor li diem transistor simplement. Però a veure, aquí podríem definir. Nosaltres li direm radiotransistor per entendre'ns. Aquí tenim el primer aparato del món que va existir. No la, prim, la primera unitat, el primer model de ràdio del món. Això va sortir l'any 54 a Estats Units d'una empresa desconeguda pràcticament. Curiosament, que ni les més conegudes americans, fènics, RCAs, admirals, totes aquestes no es van atrevir a fer una ràdio amb transistors que, que, que iguguessin a la butxaca. Els hi feia por. Però aquest, aquest home, un tal Ed Tudor, a l'any 54, es va llr a llançar al mercat això perquè ell no hi tenia res a perdre, el seu nom no, que si això no anava bé, el seu nom no quedaria embortat. Aquest model el Regenci, se'n diu Regenenzi, va donar lloc a que immediatament els altres fabricants de, principalment dels Estats Units i després del resto del món van reaccionar i també van començar a fer i els 20 milions que pensava fer els primers dos anys també eh, era una mica optimista, un tros optimista li van sobre alguns zeros i al final aquest, eh, aquest receptor se'n van fer uns 150.000 no, no se sap massa bé però sobre uns 150.000 eh, llavors eh, la indústria japonesa va néixer de la mà de Sony, d'una empresa que es deia Tutsuko, que eh, es dedicava a fer magnetofons i altres coses. I va aconseguir una llicència per fabricar el transitor, el de dintre. una cosa, és que apenas t'escolta, ara. Ah, perdó. No senten res. No, senten res. no sé... També. no m'hi preocupo massa perquè sí, has d'anar ràpid però... estàs coses no, i si no després m'ho pregunten escoltem, no, coses? però serveix per a tots no, ja, ja <susurra> l'aparició del transistor va ser al cap d'un any d'haver sortit el Regenzi va aparèixer el primer transistor japonès que va donar ah, lloc a, a tots les ràdios que coneixem avui dia de les ràdios pràcticament la majoria han nascut al Japó de la mà d'aquesta empresa que es va convertir de Tutsuko en Sony i, I bueno, ja, ja, ja no cal que expliquem què és. Llavors aquí tenim diferents aparells, ja, aquí entre l'època del transistor, eh, diferents aparells aquí amb un estil una mica militar, que degut, sembla que degut a la guerra del Vietnam va aparèixer en aquella època la idea d'una ràdio que semblés algo militar. Aquí hi ha ja, una ràdio d'un disseny molt particular italià, aquí hi ha una ràdio donc, de curta, una ràdio multibanda europea, Normalment aquestes es costumaven a ser americanes, és l'única coneguda aquí a Europa, aquesta és la satèl·lit de Grundig, i aquesta té un disseny molt característic també de la casa Braun. I a partir d'aquí ens n'anem en a les ràdios combinades. Aquestes ràdios el que tenen és que es va creure que era el moment de combinar la ràdio amb altres coses. Una de les coses més característiques que tots hem tingut o tenim a casa és el ràdio exportador. Aquests ràdio exportador dels anys 50, ni n'hi havia d'anteriors, aquest és un dels antics. Aquí tenim una dels actuals. es va unir amb un casset, que aquest, aquest és feta a Barcelona, és un es espanyol, es va unir amb un televisor com aquest d'aquí. Donc en aquí tenim una mica la representació de la del final de la indústria espanyola de la ràdio, el que se'n diu ara la deslocalització. Les indústries espanyoles es van trobar amb la llibertat de comerç i que els venien a uns preus baixíssims de, de l'Orient, ja ni del Japó, de Malàcia, de diferents llocs, i eh, van haver d'anar tancant. I aquí es veuen de les últimes coses que es van fer. Aquí, curiosament, hem ensenyat una mica la idea aquella de que tothom copia tothom, i aquí a Espanya no, hem sigut pas, no ens hem quedat pas curts a copiar, i aquí tenim, per exemple, una idea d'una ràdio alemana Gründig, i la seva rèplica espanyola, eh, Bangor, que és una mica més gran, no l'abans havia fet tan petita, però es veu ben bé que és una còpia. I aquesta és una Panasonic, i aquesta és la, la, la rèplica, diguem-ne, Inter, que com sabeu és ben semblant, eh? no, no es pot dissimular com està copiada de la l'altre. Aquí estem a l'època més o menys actual. Tenim ja ràdios de les que ja estem fent servir avui dia, ràdio casset, ràdio compact disc, ràdio desportadors en compact disc, tot això ho coneixem desapareix el dial clàssic amb l'agulla que es mou amunt i avall, i apareix el display que explica la freqüència de l'emissora o explica el que sigui eh, apareixen els equips d'alta fidelitat amb ràdio incorporada aquí en tenim de diferents estils això és dels anys 80, això és actual després la ràdio en un moment donat es va considerar com que era, era una cosa atractiva i a més el preu era, era barat per fer-la servir com a article publicitari Aquí tenim els que donen... Tenim una ràdio que és una xapa de Coca-Cola, un paquet de clínics, una d'allà on hi ha una Pepsi, el Dan Beer, menta... O, sé, tota una sèrie de parells de ràdio que s'han fet servir com a reclam publicitari. Aquí, per exemple, hi ha una que és una bossa per anar a la platja, també és una ràdio. I aquí, per últim, tenim una generació de ràdios que fa anys que s'estan fent pels països molt atreçats que tenen dificultats amb corrent i amb piles, que van amb un generador incorporat, o sigui, tenen una, una manivela, una empaneta, i el que vols sentir, doncs, eh, aquella d'allà ho sé, perquè li fei de servir un minut de donar-li voltes a la manivela és una hora, una hora i mitja d'escoltar la ràdio. Es dona la voltes a la manivela, es carrega un, hi ha un generador, et, es carrega una bateria, i aquesta bateria permet que funcioni. Durar. Quant temps? Eh, bueno, un minut, una hora i mitja, això és el que és... Per... I si estàs deu minuts, pues tens més, més temps. No, no, no, una manivela, una maneta. En Panels Sobarts també n'han fet, sí. sí. En Panels Sobarts més se n'han fet. Aquesta, concretament, les dues, si veieu, hi ha una aneta al... darrere, en aquesta que és una... no sé quina marca és. Ranser, no? Bueno, aquesta d'aquí, no, ara no, no ho veig. Ranser, ja ho veig. I aquella, aquella d'allà, això es feia, clar aquí, aquí no se'n va nutrir Espanya, no tenen cap, cap sentit. Això es veien a Països de l'Àfrica. No? Aquesta és no, recient, eh? Aquesta és... Que és que encara és recient, eh? Ojo, oh, oh, hi ha països que no, no, no van tan, tan grassos, eh? Bé, llavors al final aquí... Solars també. Llavors aquí al final hi ha una representació de lo que pot ser la ràdio d'aquí uns quants anys. I pot ser perquè encara no se sap. Encara que es diu molt que és la ràdio digital, i sí, no, suposo que ningú dubte que som professionals d'aquest mitjà, que la ràdio es digitalitzarà però el que passa és que de moment tot d'allò que s'han dit totes les dates que s'han dit sembla que no es compleixen des de és molt difícil canviar els costums de la gent i el que està establert avui està establert que la ràdio és l'AM i la FM i FM aquí a Espanya va costar molts anys d'instaurar-la de l'any -la. 56 que va aparèixer la primera La FM l'FM no va començar fins als anys 80 a començar que la gent l'escoltés en sèrio, que es prengués en sèrio va tardar molts anys la primera va ràdio, ràdio Nacional la primera va ser Ràdio Nacional a Madrid i al cap d'un any aquí a Barcelona no, no, no la primera va ser Ràdio Nacional bé, aquí s'ensenyen diferents versions de ràdio digital la ràdio digital es pot sentir, per exemple amb un receptor de satèl·lit amb una antena parabòlica, també es pot sentir alguna cosa amb un telèfon un mòbil sí, aquest és sí, però també permet sentir, la ràdio, sentir el so però a veure, sí, exacte Llavors, aquesta sí que és una verdadera ràdio digital que, bueno, no sé, això és, és recentíssim i l'aspecte que té és, és depurable també es pot sentir amb una targeta en l'ordenador però a veure, això de moment està molt lluny de lo que és que la gent N'estic sentint la ràdio amb un transistor normal o amb un aparèixer d'alta fèria de cara seva. Estem encara bastant lluny perquè és una mica que la gent ja està satisfeta amb el que tenen actualment i tampoc tenen que pensar amb un altre sistema que tampoc els oferirem res de particular. Sonarà més o menys el mateix. A veure, ja no l'EFM està limitada avui dia pels receptors. Perquè a veure, si jo em vull sentir l'EFM com s'ha de sentir em compro un equip d'alta fidelitat ben bo i ben car i l molt diferent de com les, la sento amb un aparato normal, o sigui la FM, la seva qualitat intrínseca és bona la, la que es llença a la misura el receptor no dona més, per la qual, amb un aparato domèstic, amb el sistema digital li diem la paraula digital i ens espanta perquè sembla que el digital tot és molt, molt bo però al final estem limitats pel propi receptor no, no sonarà millor ni amb un aparato bo ni amb un aparato dolent ja no entrem en tecnicismes, segurament podria sonar lleugerament pitjor Hasta i, i tot. El que passa és que es mantindria més constant. A veure, això són temes tècnics que ara no, no hi entrem. I l'altre problema que té la realitat és que hi ha tres sistemes amb discursió. I és clar, a veure, o això és universal a tot el món o aquí no ens entendrem. Perquè, a veure, els nils fabricants s'atreveixen a començar a fabricar receptors en massa perquè no saben quin sistema prevaleixerà i, i, bueno, ja estem en aquesta situació. I després que estem servits, en el fons no ho necessitem. Doncs, pues, bueno, a veure, jo ja em sembla que no em queda gran cosa més per explicar-los-hi. Jo sí, després, com que això ha anat molt ràpid, perquè el temps m'han dit que, tinc que procurar, he començat una mica tard i he acabat mica tard, però que a veure, que en el fons, eh, si m'han de preguntar alguna cosa, jo els hi contestaré. Però hi ha alguna emissora que, que transmiteix en digital avui sí, en dia? Sí, sí, home, aquí a Espanya sí, home, em transmiteix aquí a Catalunya, per exemple, les de la corporació transmiteix en digital. El que és que, a veure, vostè se'n va a comprar-se un receptor i no, no sabrà ni on comprar-lo en és que això, perdoni, la red digital està instaurada des de l'any 1995 eh? i d'un moment amb 10 anys no, no han tirat endavant sí, sí, sí. està parat perquè a veure, els receptors són caríssims tampoc està demostrat que la cobertura de les emissores i la part pràctica d'autorització sigui tan bona com havien anunciat el canvi no va novena del moment no aquesta la situació. Hi han dos sistemes més, els Estats Units n'ha proposat un altre, que no li agrada el sistema europeu que havia havíem en aquí, a Europa, la comunitat europea, i després hi ha un sistema dedicat a l'Ona Mitja, però aquest seria dedicat a les, a les actuals emisores d'Ona Mitja, que també s'ha de veure si això triomfarà o no. A veure, tampoc és molt difícil aventurar res en aquest món. Doncs pues bueno, jo em sembla que ja, ja tota l'explicació que els he pogut fer ja està feta.